إن الحمد لله نحمده وتعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أمالنا من الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وما بعد أخواني في الله ikhwan hadarak ramaku fi qadiyah muhimmah hiya aslu min usul alislam la sa'y li dhalika amr ra'aytuhu bi safari kemo jalabina ikhamu dengan satu topik yang paling penting untuk kita ya ikhamu fiillah prinsip principle ya Pam prinsip, apa prinsip bahasa yang Inggeris ya? Prinsip, prinsip dalam agama kita. Prinsip, prinsip yang paling penting, tapi ada banyak konsep yang salah. Prinsip ini konsep yang salah dari dari pertama prinsip ini sampai akhir. Maksudnya. Fahaman salah sudah masuk dalam prinsip ini Dalam prinsip ini banyak Dari awal sampai akhir Bahawa aslumun usul Islam Asl, prinsip Rukun min araka'in Islam Rukun min araka'in Iqamahuddin Wahai akhwani fi Allah Mas'alatul da'wati ilallahi ta'ala. Ad-da'wah. Qadiyyatul da'wah. Qadiyyatul da'wati ilallahi ta'ala. Kenapa ya aku anifillah saya mahu menjarak dengan kamu dalam topik ini? Sebab saya tengok satu ajib mas'alah dalam da'wah ilallahi ta'ala dalam perjalanan saya Sebelum ya akhwan saya cakap Sebab ini apa Saya mau syarah untuk kamu ya akhwan Da'wah mafhum Mafhum da'wah apa Mafhum da yang betul Yang sahih Lepas itu Apa maksudnya da'wah untuk Islam Dan konsep yang salah Apa konsep yang salah dalam da'wah ya Allah Ya akhwanifillah Konsep yang salah dalam da'wah sudah menibar hatta antara ahli sunnati wal jamaah tem soalan yang pertama apa maksudnya da'watu ila allah taala apa makna da'wah definisi da'wah ta'rifu da'wah apa maksud da'wah ila allah azza wajalla sekarang antwaajib faham faham antahu أدى دعوة أن أدى دعاء دعوة مأسونية أن تبنقل مأنوسية أنت مفهوم إني الدعوة الدعاء أوران ينأطى ينبنقل أوران ينبنقل الفاعل هذا الفاعل وهذا الفعل الفعل دعوة والفاعل دعاء داعي لله دعاء sekarang kita wajib faham apa maksudnya dakwah dan apa maksudnya dai. Sebelum masuk. Dari awal topik ini yakun ada konsep yang salah yang paling besar antara muslimin. Majoritas muslimin faham ad-da'wah dan du'a ini kerja orang yang khusus yang ahli da'wah yang ahli du'a ini fahaman batil salah fahaman ini bukan dari Islam ini fahaman yang paling jauh jauh dari agama kita dalam agama kita wahai anakku ad-da'wah wad-du'a kerja setiap muslim dalam sesuatu kemampuan dia tak ada orang yang kecuali kalau anta muslim maksudnya anta apa? daim anta fahaman islam anta wajib da'wah untuk fahaman ini habis tahu ya, ni apa melawan dengan fahaman ini yang meminjam betul Konsep yang salah ini, ya akhwanifillah Keluar dari fahaman Sekularism Tahu sekularism, ya akhwan? Tahu sekular? Ilmaniyah, sekular apa bahasa Indonesia? Sekular? Sekular? Tahu sekular, ya akhwan? Sekular ini, ya akhwanifillah Keluar, keluar, keluar pertama dari agama Kristi Agama Kristi menlepas Orang Kristi mainan dengan agama dia dia cakap agama dia dua macam. Yang pertama agama untuk orang yang praktis agama. Agama dua dalam keseti untuk orang awam. Dia cakap ini lepas dia mainan dan dia tukar kalam Allah taala dalam Injil. Dia cakap siapa yang bagi salat setiap hari. Dalam dalam masjid dia, dalam church Dalam kerajaan dia Dan Siapa yang ikut-ikut Ta'alim Isa dia cakap, Jesus Dan siapa yang tak kawin, Dari lelaki, dari perempuan Dan siapa yang hidup dia Kepada Allah Ta'ala sahaja Dalam keraja Ini orang yang praktis agama Ini orang doa. Ini orang dakwah. Yang, yang, bag, yang bagi, yang, yang kembali, ini semua ini orang awam. Orang awam tak wajib untuk dia ikut ini semua. Cukup untuk dia cinta Isa alaihi salatu wasalam dan datang kerja setiap hari Ahad. Cukup. Kalau dia buat macam itu, sudah dia orang Kristian. Tapi orang macam itu tak bisa buat dakwah, doa ke Kristianiti. Tak bisa. مفهوم يا أخوان؟، هذه فهمة برتا انتسيكولر إنتسقلر. سواء سبق الله في القرآن، هي كتاب قال الله عز وجل، الله يفضل من في القرآن. قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق لعائتها. الرهبانية إني. Allah yang Allah azza jalal Allah azza berfirman dalam Al Quran orang yang ikut Isa alaihi salatu wasalam dia buat bid'ah nama dia rahibania rahibania maksudnya orang yang paksa agama dalam keraja tak keluar Allah jalal Allah azza jalal Allah azza, azza, azza berfirman rahibania ini bukan dari kita dia buat sendiri dia ya cakap orang kristiani itu dua macam orang yang rahibaniun orang yang awam Orang yang hataniun dia tak buat maksiat. Orang yang abang mungkin tak apa bisa buat maksiat tapi setiap Ahad balik ancakap iktiraf untuk orang yang dalam keraja sudah habis malhira. Dia tulis untuk dia, berata dia bayar sudah sudah kosong masuk syurga. Setiap setiap hari Ahad. Setiap satu hari dalam tahun dia masuk minuman air dalam air apa tak tahu nama dia air kristianati lepas tu mandi sudah macam haji ini haji dia ini semua dari dari dia bukan dari Allah taala lepas itu orang yang awam dia cakap agama ahkam agama bukan wajib untuk kita wajib untuk orang yang dalam kerja sahaja lepas tu dia buat apa-apa dalam hidup dia dia cakap kita tahu hidup kita lebih dari Allah Ta'ala sudah lepas semua maksuman sekularism keluar dari dia maksuman sekular maksudnya kalau anda mahu praktik agama dalam masjid dalam keraja luar bukan kita tahu lebih ini maksuman apa? sekular? maksudnya buah dari fahaman ini maksudnya maksudnya Dakwah dan doa dan agama Ini kerja orang khusus ahli agama Yang dalam kerja sahaja Orang yang luar Ini bukan kerja dia. Bukan Kerja dia ikut dunia Cari dunia sahaja Jelas tak jelas ya tuan? Maafkan ya tuan? Ini bukan dalam agama kita Ini bukan dalam agama kita Ini fahaman salah Fahaman badan عليه alaihissalatussalam والسلام. anni walau Ayah Balighu anni walau ayah Ayy bin Abbas Sayyid muslim Balighu anni walau ayah Buat balar Hatta satu ayat. Kalau anda tahu ayah ini Buat balar, mengajak orang lain Balar untuk orang lain Da'wah untuk orang lain Muslim, tak Muslim, buat Anda tahu, wajib adapun ma'ruf nahi'an. munkar dan pastu alaihi salatu wassalam juga apa dalam hadis ini balighu anni walau ayah wa hadithu an bani israel wala haraj ingat engkau ini connection balighu anni walau ayah wa hadithu ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini kan tentang untuk kita jangan ikut dia contoh untuk kita jangan ikut dia jangan bahaya Fa'ilun lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indi Allah yashteru bihi thamanan qalila ni orang yang Kristian orang yang Yahudi dia jual beli dalam agama jual beli dalam agama sampai agama dia macam itu sekarang hari ini lebih 80 80% dalam setiap negeri yang, cakap, yang dia cakap orang Kristian 80% dari orang dia bukan Kristian dia atheist Malahida. apa atheist bahasa Indonesia Ataiz. Ataiz. 80% dan lebih hari ini dalam negeri ini yang cakap dia orang Kristian 80% dan lebih kadang-kadang Atas 90% Macam New Zealand dan Australia 80-90% Dia bukan Kristian Sudah apa? Sudah atas Tapi Flag dia Apa alam? Ala flag Apa negeri Menerang dia ada cross Tapi Hidup dia tak ada Kristian Dalam dalam Australia Dalam New Zealand Mayoritas masjid-masjid Muslimin Beli dari orang Kristian Dia jual Dia jual kerajaan dia Jual tak ada orang yang masuk. Jual, jual, jual. Orang muslimin beli-beli buat masjid. Masjid-masjid dalam Australia dan New Zealand sebelum masjid apa? Kerja. Tidak jual. Sebab ini. Hal ini. Kenapa it Sebab ini. Sekarang kita takut. Allah <t> alaihissalatabiyunna salam laman kana qablakum. Shibran bi shibran nadiraan bidiraan. Bahaya antum mungkin ikut umma umma yang sebelum kamu Orang Yahudi dan Nasrani Ikut dia Bahaya Hanya boleh lagi saya mesti ya kawan? Jelas tak? Sekarang kita tahu Apa makhum da'wah Dan macam mana da'wah penting Da'wah Alamat anda Anta orang suka agama kamu Da'wah Tanda, entah orang yang yakin Dalam agama kamu Ad-da'wah Tanda, entah bukan dari orang munafiqin Orang munafiqin, orang nifak Macam mana dia buat da'wah untuk, untuk Untuk agama yang dia tak suka dan dia tak ikut Tak bisa Ad-da'wah Tanda anda, insya Allah Dapat husnul khatimah Haji Haji ini akhwanifillah. Ya Kalau kita fahaman, dakwah topik yang paling penting, maksudnya fahaman salah dalam dakwah ini, paling besar, paling teruk. Paling jauh. Sebab dakwah paling penting. Contoh, contoh nama dua. Untuk anda tahu macam mana dakwah penting dalam agama kita. Soalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai buat da mua, mulai dakwah kapan nabi sallallahu mulai dakwah kapan dakwah yang pertama dari nabi sallallahu untuk orang lain mulai kapan kapan mulai, siapa tahu apa ha ayuklah Siapa orang yang pertama yang ikut Nabi SAW? Kapan Khadijah ikut Nabi SAW? Hah? Maksudnya? Isteri Nabi SAW. Ikut Nabi SAW kapan? Lepas satu tahun, dua tahun. Lepas Nabi SAW mulai dakwah. Kapan? Lepas jumpa yang pertama. Nabi saw. Ali wasallam cakap dengan dia, dia apa? Ikut terus, ikut terus. Ini faida. Duaat Nabi saw. Mulai duaat lepas hari pertama. Ini mulai. AS. Ini sahul Khadijah radhiyallahu taala. Cakap, Kalla wallahi la yuzik Allahu abdah.' Fainna ka, wainna ka, wain. Dengarisa, Dengarisa, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta orang majid, anta orang bayi, anta kau, anta kau. Dengarisa. Kita dengan kamu. ikut jelas. Alih selamat. Lepas tu Nabi sallam buat dakwah ke Abu Bakar r.a. Betul. An Abu Bakar apa? ikut terus Alih selamat. Lepas tu Abu Bakar buat dakwah tu siapa? itu siapa Uthman Uthman, Thalhah, Zubair, Saad bin Waqas, dan Sa'id bin Zaid. Lima orang ini semua dari sepuluh yang dalam syurga, betul? Sahabat yang besar. Ini semua lima orang masuk masuk Islam dengan siapa? Dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dengan Abu Bakar. Semua amalan orang ini semua dalam mizan. Jumpa siapa Abu Bakar dz Taala. Setiap hari Abu Bakar datang untuk jumpa Nabi Sallam dengan satu orang. "Qala ya Rasulullah bayyhu yang pertama Talha. Talha bin Ubaidillah. "Qala ya Rasulullah, ada Talha bin Ubaidillah. Bayyhu. "Fakad aslam. Hari yang dua. Nabi Sallam jumpa. Nabi sallallahu Abu Bakar bin Abu Nabi sallallahu dengan Zubair yang azim Zubair sepupu Nabi sallallahu tapi Abu Bakar sampai dia sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengajar orang yang masuk Islam agama sepatah dari Rasulullah ada Zubair aslan bai'u hari yang tiga Nabi sallallahu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sempat dengan siapa Sa'd bin Waqqas Rasulullah Saad Asalamualaikum. Sekarang soalan yang penting, Nabi saw hantar Abu Bakar untuk panggil orang ini untuk dakwah. Soalan, Nabi saw jangan dengan Abu, abu Bakar, perintah Abu Bakar, Abu Bakar bagi dan da zubairu, wotalaha, wosarni, wokasur, sallam, buat dakwah dengan Zubair, Walha wa Walqasrani. Nabi saw buat macam itu, Kalau Abu Bakar buat sendiri. Abu Bakar buat sendiri Kalau dengan perintah Nabi saw soalan tidak? jawaban? sendiri dia buat apa? sendiri tapi agama yang datang waktu ini dari Allah Ta'ala paling kurang dakwah baru-baru sampai sikit tapi dia faham beliau an walau beliau an macam mana macam mana anda orang mukmin, wa anda orang suka agama kamu Anta orang praktis agama kamu tapi dakwah tak menibar dari kamu untuk orang lain. Macam mana? Anta tak suka orang lain, tak suka keluarga kamu. Kenapa anta ikut agama ini, sebab ini agama ini, ini siapa anta ikut jalan ini, sebab jalan ini jalan untuk syurga. Tapi anta tak mau syurga untuk orang lain. Untuk muslimin, untuk isteri, untuk anak-anak, untuk jiran. Anta tak mau syurga untuk dia. Antara pikir mau syurga untuk kamu sendiri, tak logik, Dia faham terus, mukmin yang paling bilang, yakin dari awal. Macam mana ni? Ada dakwah muhim, dakwah paling penting. Fahaman salah konsep-konsep yang salah dalam dakwah paling bahaya, bahaya. Ini saya yak khwani saya mau cakap dengan kamu tentang dakwah. Sebab dakwah paling penting. Koreksi konsep yang salah dalam kepala kamu da wabarakatuh. Kalau ada konsep yang salah masalah. Kenapa yak khwani fillah saya mau cakap dengan kamu topik dakwah. Dan berjalan ini akhuani ya fillah saya sampai tempat yang saya cakap ajaib tak ada muslimin sini. Tapi saya jumpa muslimin. Saya bagi tempat-tempat cari untuk muslimin, cari masjid, cari makanan halal yang ajib mana-mana saya jumpa orang muslimin dia cari jemaah tabliq mana-mana saya cari muslimin dia cari jemaah tabliq semua jemaah tabliq anda saya tanya untuk tahu orang salafi tahu orang dia tak dengar tapi dia dengar wahabi tapi semua jemaat tablih. Anta jemaat tablih macam mana? Sebab orang yang datang, yang jumpa kita, dia apa? Tablih. Anta salah macam mana, siapa macam mana? Dia orang jahil. Tapi dia suka agama, masya Allah. Imam dia macam ini. Macam jemaat tablih. Dia masuk Islam dari jemaat apa? Tablih. Sudah dia apa? Tablih. Islam untuk dia jemaat apa? Tablih. Sebab tak tahu lain. Banyak tempat ya akhwani saya jumpa ziarah mana-mana saya ketika akhwani akhwani saya saya cakap dengan orang hantar ke orang tempat muslimi tempat muslimi semua tak kecuali semua dari apa jamaah tabi'in tapi dia juga jamaah dakwah jamaah dakwah saya tanya jamaah jamaah datang sini dia cakap orang arab orang dari malaysia orang semua datang sini jamaah tabi'in dari orang lain tak ada Jemaah tabliah saham Dia bagus Dia cakap Bagus Tapi anda jumpa, jumpa Jemaah lain Dia taga, tak dapat Jemaah apa Tabliah For sure Bagus Sebab anda tak jumpa orang lain Untuk kamu Jemaah tabliah Macam sahabah Sudah Sekarang ya, Akhidmatillah Anda tak tengok Dia ya salah Tak salah Ini bukan penting sekarang yang penting sekarang kenapa jemaat terbilang sudah sampai tempat-tempat ini yang paling jauh, yang paling fakir, yang paling miskin, fakir. Tak ada masjid-masjid betul tak ada. Orang fakir, tapi semua jemaat terbilang. Siapa? Sebab, sebab ya akhwani Allah, dia kerja keras, dia orang semangat dalam apa. Tak. Tapi dalam dia apa? Tapi dia semangat dalam tawak. Semangat dalam tawak. Tak ada duit. Tapi keluar untuk 40 hari. Tak ada duit. Tak ada ilmu. Tapi dia keluar. Tawak. Tawak paling penting. Untuk menibar Islam. Paling penting. Anda tengok kalau jemaat tablig, jemaat ahli haq Andai dari al-sunnah. Semua <tumpa> tempat-tempat ini yang dia sampai Semua dia ahli sunnah Macam mana khair Allah Wallahi ya akhwan Fillahih masalah, masalah kibir Subhanallah Lepas saya ya akhwan Jumpa ni saya Saya ingat uh, Perkata Syekh Albani Rahimahullah Satu kali Syekh Albani Dia cakap Macam dia cakap Kalau kita belajaran Keras-keraskan dalam da'wah Macam jemaah tabliq Masya Allah khairah tapi Yakman dia faham, dakwah salah, konsep dia dalam dakwah apa salah. Tapi dakwah perlu semangat, dakwah perlu mulia, karam, dakwah perlu berani, dakwah perlu cinta kepada Allah Taala, dakwah perlu ikhlas, dakwah perlu Pergerak Harkat Ini sana Perlu Masa umum ya kawan Belajaran Belajaran Belajaran Bagus Tapi Lepas tu apa Allah Ta'ala Walasr Inna linsana Latih khusr Illa alathina Amanu Ilmu Wa amilu Salihat Amalan Lepas ilmu Watawasau Bilhaq Watawasau Bilhassar Ilmu wa amal ini wajib aini ain wajib pada sisi Abu Muslim belumkan berbudi di hadapan muslim saya akwan paling rasa gembira dan sedih saya jumpa banyak masjid ini subhanallah rasa gembira ya akwan dan sedih gembira dia orang muslim alhamdulillah sebelum dia orang budi tapi ya Allah, sedih. Semua dikejambat apa? Tapi ni yang jual, jual, salah dia, sayang dia, semua jauh-jauh. Tapi ini ini ini uh, fursat untuk saya-saya mengajar dia. Tapi panggil jual, subhanallah, jahil yang jauh. Tapi dia orang fakir. Banyak orang yang d'ai hari ini. Kalau dia mau keluar dakwah, dia mau keluar untuk tempat yang apa? Yang cantek, yang bagus, yang ada rezeki. Sebab so, dia mau maiyat juga. Macam mana? Kalau dia bagi itu orang fakir, macam mana dia mau maiyat? Susah tak? Susah. Tapi jemaah terdah sampai sana. An saya garanti jemaah terdah ini bukan orang kaya. Tapi tak beli. Faham ya kawan tak? Jelas, jelas. Nam Palestine. Ini hak kita. Hak Ahlu Sunnah. Hak kita. Subhanallah ya akhirnya. Anda tengok. Sahabat Rasulullah SAW. mayoritas Dengar ini. mayoritas dia. Mati dalam tempat lain yang dia lahir. Tempat dia lahir lain. Tempat mati dia. lain. Mayoritas lebih 90 persen. Sahabat lebih 90%. Persen. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam mati mana? Madinah. Dia lahir mana? Mekah. Hatta Nabi sallam persen 90% lebih sahabat lahir tempat yang lain, mati tempat yang lain. Antara nya sahabat jangan mati dalam tanah jihad. Betul tak? Tanah jihad ini tanah dakwah, semua tanah dakwah. Tanah jihad, tanah dakwah. Betul. Banyak sahabat yang mati dalam tanah bukan orang Muslim dalam tanah jihad. Dalam tanah orang Muslim sekarang, waktu ini bukan tanah jihad. Banyak sahabat yang sudah pindah ke tempat yang baru masuk Muslim, dan dia mati sana. Sebab dakwah mengajar. Mau rotan dia, haji. Fanta paham ya kon? Jelas tak? Dari siri al-khulafa' Abu Bakar, dan Umar, dan Uthman, dan Ali, mana mana tempat yang baru masuk Islam, an pindah ke Islam, dia hanta satu sahaba untuk menjadi amir salah, an untuk mengajar dia, macam itu. An mayurata sahabat ini Mati dalam tanah ini Ini maksudnya apa Da'wah bukan da'wah da Bukan ini sahaja Kalau satu amir Umar atau Uthman atau Ali Perintah satu sahabat untuk Perjalanan Kepada da'wah Dia tak cakap udhul-udhul Minta maaf أنا, istri saya sakit Bukan Masyamah Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Abdullah bin Mas'ud Alim yang besar dari sahabah Lepas ahli Al-Kufah Jumpa Umar Dia tanya Umar Umar kita perlu Orang untuk mengajak kita Agama Islam Baru masuk Dalam Al-Kufah Qala Umar Radiyallahu ta'ala anhu Umar dia jaga Saya mau hantar Untuk kamu Abdullah bin Mas'ud Saya perlu Abdullah bin Mas'ud Sebab Abdullah bin Mas'ud Saya perlu dia Tapi labas untuk kamu. Abdullah Mas'ud dengar dengar dari orang lain Umar perintah dia untuk keluar dakwah. Sudah, dia dalam perjalanan. Dia keluar terus. Dari rumah dia ke mana? Al-Kufah terus. Dia dengar Umar perintah dia untuk keluar sebab dakwah. Kita. Lepas tu Abdullah Mas'ud mati mana? Abdullah Mas'ud mati mana? kau. Duduk, duduk sana, duduk sana akhan, dekat sepuluh tahun. Dakwah. Jauh dari tanah ibu, tanah papa, tanah keluarga. Tapi kepada apa? Pengetahuan, tamas. Okey. Ini maksudnya dakwah. Ya? Ini maksudnya dakwah. Tapi dengan ilmu. Siapa yang keluar untuk dakwah kan ni Imam Qala alaihi salam balighu walau aya maksudnya anta ada aya antu buat balal kalau tak ada aya belajaran dulu aya lepas tu buat apa balal ini kesalahan yang besar dari dari fahaman jamaah tabligh antum tak belajaren agama tapi antum buat dakwah buat dak antu apa ini masalah Ya akhir saya bagi kamu dah mahu masuk cakap belajar Alhamdulillah. Belajar Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah masuk. Tapi lepas tu, anda jahil. Belajaran dulu, belajar. Aji. Ada banyak kosa kata yang salah dari jamaah tabligh. Tapi dia berat, engkras, dia kerja semangat dalam. Dari kita perlu kerja macam itu. Tapi dengan aqidah dan ilmu Ahadis Sunnah ini hakikat. Kalau hak datan dari apa-apa, ambil. Hattah dari kafir. Hattah dari syaitan. Betul tak? Kalau hak, ambil. Macam hajiz Al-Burairah r.a. Lepas dia jumpa Iblis. Syaitan. Dia mengajari ayatul kursi sebelum tidur. Kala alaihissalatu wassalam, Sadaqaka wa huwa kathub. Dia dia tipu. Tapi dia bagi kamu faedah yang sahih. Ambil Nak faham apa ni Untuk jemaah terbelir, dakwah maksudnya Islam. Kalau anda tak boleh dakwah, anda tak faham Islam. Tapi ini faham betul. Tapi dengan syarat lapas apa? Ilmu dan amalan. Dakwah bukan Islam semua. Islam semua iman, ilmu, amal, dakwah. Ini empat semua apa? Islam. Bukan dakwah sahaja. wafumi ahuan an da'wa dalam amalan campur tau fa'idah al da'wa wal amal dalam satu tingkat kenapa? sebab kalau Anta amalan maksudnya Anta buat apa? da'wa da'wa dengan amal betul? na'am buat da'wa amal al da'wa Apa? al da'wa dari amal al amal dari da'wa bukan asin-asin semua satu jikat muslim ya tanah di lamlah so kita mau, ya khuan, belajar apa maksudnya dakwah an syarat-syarat untuk da'ian buat dakwah apa macam mana dakwah penting hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah apa Allah jalla ala firman apa dalam Quran untuk dakwah Akhir Cukup untuk kamu Kalau anda tahu Macam mana da'wah penting Da'wah Kerja anbiya Alhamdulillah <�ules> Kerja anbiya semua Kalau anda paca Kisah-kisah anbiya dalam Quran Semua anbiya Mulai da'wah dia Mulai perkataan dia Dengan apa? Da'wah Waya qawmi mali Hatta salihin وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّهَرُ فائدة يَنْقَالٍ فَنْتِينَ قَالٍ فَنْتِينَ أنت واجبته يا أخي ما شمن الدعوة واجب أنت أهل الصلاح أهل الإسلام أهل الخير أران ينجهد أوران ينأي كت شيطان أوران ينأي كت كفر دي أبغى الدعوة juga أنت كفر دي أن ظلم دي أن شر دي دوا دوا بوعة دعوة كلو أنت لاري دي يامبل semua فهمت؟ الله تعالى في قصة هذا الرجل من هو يا قوم مالي أدلوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار ناسونيا دعوة تناه يع Tanah macam tanah basir yang buka. Kalau anda tak masuk untuk buat dzawa kerana Allah Taala ada orang lain yang masuk yang buat dzawa kerana syaitan. Dan ada banyak manusia dalam dunia hari ini dia tunggu untuk orang yang datang pertama. Siapa yang datang pertama untuk panggil dia dia apa ikut. Faham tak ya? Faham. Kata Ali al-Sallatu was-Salam di hadis Musaud: Satu hari Nabi Sallallahu alaihi wasallam tulis baniya jalan-jalan dalam tanah. Kata Ali al-Sallam: dalam, dalam setiap jalan ini ada satu syaitan yang panggil orang lain untuk ikut dia. Lepas tu Nabi Sallallahu alaihi wasallam tulis satu jalan yang terus. Ala wa hada siratullah. سيب يا مسوك مسوك شوكة ثم تناقل الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السولة فتفرق بكم عن سبيله كلو أوران صالحين أهل الله لا يداري الدعوة والله الشيطان أن أوران ديا أهل دي ديا دي ما أبا مسوك جل جل الدعوة نامبل سموه ini sebab Dalam Quran Baniya Allah jalla wa'ala cakap dalam da'wah da Udu'ullah Baniya Baniya Kenapa Allah jalla wa'ala Baginda tahu kisah-kisah anbiya Menfa' yang besar Yang pertama da'wah Belajaran da'wah dari anbiya wa, da wa, da wa. Wahakada ya khayir dari kisah yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam antum ke syekh surah tu hafazan Surat tu surah nuh Allah taala Allah azza wajalla berfirman apa dalam surah ni wadnah Allah Nuh alaihi salatu wassalam berkatah dalam dalam surah nuh dengan kaum dia. qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ya Allah saya panggil kaum saya malam dan ستيَب ما نام، ستَيَب هارِي، فلميز لهم دعاء إلا فراراً، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم دعوة دعوة دعوة, دعوة, دعوة سما يا آخر نوح، يا أخوان في الله هود، سما صالح، سما إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Ini sahaja, anak-anak. Ya semua ni al buat dawah. Allah Jalalahu Alaih Menjadikan kisah-kisah tambiya untuk siapa kitab Iqool. Bukan ini sahaja, anak-anak ya Kalau antum baca kisah-kisah tambiya, -kisah dawah dia banyak macam. Tapi semua dawah. Kadang-kadang dia panggil dia untuk ibadah Allah Taala. Kadang-kadang dia debate. Tahu debate? Apa debate dalam bahasa dilihat? Ah? Debat, dia debat dengan kaum dia. Macam Ibrahim alaihi salam. Bagi semua kaum dia, anteng go tu matahari, tengok bulan, tengok bintang. Talla, talla, ada yang lebih besar. Talla, ada yang lebih besar. Talla, ada yang lebih besar. Talla, ada yang lebih wa Talla, ada Qala Allah Ta'ala Qul Hadihi Sabyri Ini ayah ya akhwan Fillah Al-Khulasa Rinkasam Qul Hadihi Sabyri Ini jalan saya Ad'u Allah, Bangil kepada Allah Ta'ala Ala Basira Linggan Ilmu Ana Wa mani Taba'ani Saya dengan orang yang ikut saya Subhanallah Ini jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Dia dan orang yang ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semua orang Muslim Semua ahli Islam Ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya da'wah, kerja, anwajib Tenggak jawab setiap orang Muslim أنا ومن اتبع وسبحان الله يبقى عليكم. مفهوم يا أخوان في الله كلهم بما استطاع كلهم بحسب ذلك ونوصي يا أخوان في الله سيكلور داري نقرينيان سيارسا فاني سدي من أهل السنة من أهل السنة كنفى أهل السنة يا أخوان تأبوات دعوة ما شميته كنفى satu tahun, satu kali dalam satu tahun Kita akhwan ada Tolong-tolong Tolong-tolong diri sendiri An keluar kepada Allah Ta'ala Tengok mana tempat orang muslimin mengajar dia kitab wa sunnah Kenapa tak Kenapa? Mana masalah dalam dalam buatan macam itu? Dari markas ahli sunati wal jamaah Makam-makam agama Sunnah dia keluar dekat sini, sana sini sini. Ia ziarah-ziarah. Jangan campur dengan ziarah dan dakwah. Ziarah, antuk keluar untuk jumpa. Eh, kawan-kalimudak dakwah. Makam-makam darul ilmi, jumpa makam darul arqam, jumpa makam darul Sunnah, jumpa makam. Ini ziarah-ziarah kepada ikhwan-ikhwan. Tapi kenapa kita tidak keluar untuk orang yang lain? Untuk orang yang bukan Muslim, untuk orang yang jahil. Mau dia Sunnah. Mustahil. Alimahum, panggil dia ente untuk, untuk datang ke Sunnah semasa Jumaat. Satu kali dalam satu tahun, satu kali dalam enam bulan lima bulan, tolong keluar kepada Allah Ta'ala. Untuk, untuk mengejar orang kita bersama. Kenapa tak? Tiga hari empat hari lima hari enam hari. Siapa yang yang siapa yang yang yang jawab betul ambil dia masuk markazan. Dalam dengan buatan kita tak campur dengan ahli bidah. Ini betul, ini sahih, temiz. Kita macam itu. Ini jalan Nabi saw. Siapa yang jawab alhamdulillah? Siapa yang tak jawab? Abas. Kenapa tak? Abas. Ada hadiah Nabi saw. Maju ashabi. Kita belajar belajar belajar ilmu keluar untuk praktik. Mengajar orang salafi. Mengajar salafi. Kita orang salafi. Dakwah kita macam itu, macam itu, macam itu jelas. Taat merka'ahillah antah. Ni mana? Eh mana? Okey, akhwani fillah. Tapi tapi tapi perlu bergerak Tapi pusing-pusing mungkin. Tapi akhir kerana Allah Taala. Apa-apa ya, kawan, antara jumlah antara fikiran khawatir ini kiran Allah Taala, Subhanallah. Dengar. Apa pemikiran abang? Mana? Di atas. Dalam negara kita, Yemen dan tempat lain, ahli sunnah keluar setiap hari Jumaat keluar untuk khutbah dan musyawarah dalam pura apa ni kampung-kampung dia keluar untuk musyawarah. Masa ajid rakyat, siapa yang yang yang mukabil dakwah kita bagi dakwah, antaranya untuk berkerjasama dengan sunnah Jumaat. Di sini ada banyak orang yang bukan muslim Keluar untuk kampung dia Mengajar dia Islam Tengok siapa yang mau ikut Kalau satu orang Ikut kamu dalam dakwah Islam Lebih bagus untuk kamu dan semua dunia Satu anda mungkin, ya akhi, buat da'wan itu satu, satu ribu orang. Satu orang yang ikut. Alhamdulillah. Ini sudah ni'ma yang apa? Yang besar. Yaudah al-Qiyamah, Nabi SAW dia cakap, والسلام, Nabi SAW bersabda, dia sudah jumpa dalam Mi'raj A.S. Dia jumpa anbiya yang tak ada orang ikut dia. Satu orang saja. Tak orang. Ada, An ada anbiya yang satu orang. Ada anbiya yang dua orang yang ikut dia. Ini semua ambil buat dak balang, anda war. Tapi tak ada orang ikut. Kalau satu orang ikut kamu nampak. Anak ayahmu anikillah. Setiap kali jaga dengan ayahmu. Setiap orang dari kita wajib masuk dalam hadis ini, hadis Ali. Setiap orang dari kita wajib masuk dalam hadis ini. Masuk dengan isteri kamu atau anak kamu maksudnya kalau anak kamu ikut kamu dalam jalan ini kerana Allah Ta'ala entah sudah masuk maksudnya orang yang paling rugi orang yang tak masuk dalam hadis ini sebab mungkin setiap orang dari kita masuk dalam hadis minimal-minimal dengan isteri kamu atau anak kamu. minimal ajib maksudnya mungkin ada orang yang tak buat dakwah dengan isteri tak buat dengan anak tak buat dengan jalan jiran tak buat dengan apa-apa orang ini orang yang paling rugi tapi kalau ada orang yang dalam ibtilah tak ada orang dia buat dakwah dengan semua tapi tak ada orang yang ikut ini aji, akhir ibtilah tapi hal yang biasa setiap muslimin masuk dalam hadith ini Minimal dengan apa istidan, ana. Lain yahdi Allah bika rujulan wajah. Satu orang ikut kamu dalam jalan ini. Cukup. Tidak beda dunia. S Siapa ya hun? macam mana kalau ada orang dua, tiga, empat, lima orang yang masuk dalam jalan istiqamah, jalan Islam dengan dia. MaashAllah, tahleem. Kawan-fil antum ikut jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan Anbiya Makfum Dua Wajib Hadir dalam hati kamu. Siti bahal, Siti besah, Siti berwaktu, Siti besah. Saya hal. Makfum Dua Wajib Hadir dalam hari kamu. Mana mana anta jumpa ada ruang untuk buat da'wah Wajib Hadir Jangan lambat jangan. Ninggal Muslim yang jahil. Dengan Muslim yang ah ah ah ahalim, dengan kafir, dengan apa apa munafik. Kalau ada ruang untuk dakwah masuk, jangan lambat. Anka kalau anda malu sini, anda rugi banyak rugi, rugi yang besar. Malu sini malu yang haram. Malu sini malu yang bukan dari Islam. Malu ini dari syaitan. Malu ini bukan malu. Malu ini bukan malu, malu ini khawf, takut. Anda sudah campur malu dan takut dari manusia, kan? Anda tak takut dari Allah, anda takut dari manusia. Ini sudah apa campuran, campuran apa? Koreksi ha, konsep dan salah. Malu lain, takut dari manusia lain, takut dari makhluk lain. Malu anta menjadi dekat dari Allah taala Macam itu anta dari jauh lagi jauh dari Allah taala malu yang buat kamu lagi jauh dari Allah taala ini bukan malu yang syariat bukan malu yang begini bukan malu yang haram maksud saya akhan akhai anta cuba satu kali saja cuba cuba anda buat dakwah satu kali dengan orang lain anta Tengok macam mana? Manis. Rasa-rasa manis. Lepas tu, anda tak bisa berhenti Satu persatu. Mana-mana anda jumpa? Hukum Yahwan. Jelas. Satu kali Yahwani Fillah, Syekh Muqtar Rahimahullah Ta'ala dalam bahayu dia, dia, berkata. Ada satu orang yang saya tak boleh, tak bisa lupa dia. Mana-mana saya ingat dia, saya bagi dia du'a. Dia jaga siapa ya Jumur -Jumur? Dia jaga ini bukan orang alim. tapi dia orang yang suka dakwah banyak. Ambi marufnya yang mukar. Sampai mana dia beli banyak buku-buku yang buku-buku apa yakhban? yang yang ini, matu iat, matu iat, apa matu iat? Matu iat maksudnya uh, bahasa Inggeris flyers, flyer, tahu flyer? Maksudnya satu surat yang ada topik ini, topik ini. apa? boleh, bulletin. bulletin. dia banyak bulletin, fotostep, banyak bulletin dalam mobil dia. dan dia ada keluar. kerana dia keluar, dia jumpa apa-apa dalam perjalanan dia. polis, uh, army, kedai, hotel, mana-mana dia stop dia pergi dia apa? pergi dia politik. ambil, ambil, ambil. setiap hari. Lepas tu Syamuk R.A. dia cakap Subhanallah Saya jumpa banyak orang Yang masuk dakwah Dari dia Tapi dia tak boleh cakap Syamuk R.A. dia tak boleh cakap Orang awam tak boleh cakap Tapi banyak orang yang apa Yang masuk dakwah dari dia Dengan apa Boleh saja boleh saja. Tapi anda talibu ta ilm Anda talibu ta ilm anda mungkin berkata. Anda ada perkataan. Ini hak, ini baik. Mana yang lagi kuat untuk hati orang lain. Perkataan. Cakap. Ini sahih, ini tak sahih. Dengan hikmah, dengan cekabannya yang bagus. Dalam halak hati, -hala, ya akhwan, dalam negeri ini, ya akhwan, saya duduk dengan banyak orang, lepas dia cakap, antar orang Arab, kita orang dari sini ini orang, sebab halakai ini ada banyak orang dari negeri-negeri yang lain Tapi tu ada orang yang cakap dia antar dari sini antar dari sini, antar dari sini tapi sebab, subhanallah, semua orang Muslimi kita saudara dia cakap macam itu lepas tu saya cakap betul, tapi ada koreksi yang, yang kecil sini saya cakap macam itu sahaja Saya cakap apa? Betul anda ada negeri lain Dan negeri lain Dan negeri lain Dan negeri lain Tapi kita saudara Sebab Tauhid Saya cakap macam itu sahaja Ini sahaja Lepas saya cakap kalimat Tauhid Mata dia buka macam itu ya Allah. Dia tak dengar Tauhid Dia dengar Tauhid Tapi mungkin sudah lupa sudah lupa, jual, jual. Sebab saya cakap sebab Tauhid bukan Islam sahaja sebab Tauhid. Lepas dia buka, Hah? ada orang yang yang tuduh macam itu. Tamaaf ya, tuan. Dia cakap macam itu. Lepas saya cakap, tawheed. dia cakap, Hah? apa? Dia cakap, saya cakap Tauhid. Lepas ini berbeza apa? Saya mula dengan dia apa, apa? Beda Islam dan Tauhid. Lagi jelas kalau anda cakap apa? Tauhid. Bukan Islam sahaja. Ada banyak orang yang cakap dia Muslim tapi dia tak tahu apa? Tauhid. Macam orang, dia tahu salat tapi dia tak tahu apa yang pacar salat dia. Masalah yang besar. Sudah buka? Kali pertama dia dengar perkataan macam itu. Untuk kita... Ini prinsip yang anak-anak kita tahu. Lah paling sedih, mengajaran yang datang kepada dia mengajarannya yang salah. Dia tahu Islam sahaja dari luar. Paling sedih. Tetapi kepada yang nah kita tengah jawab, kita doa, kita tulah buil. Betul. Ini yang akuan nasihat tu kita untuk semangat dalam ilmu belajaran ilmu ilmu, tapi ilmu yang betul. Lepas tu amalan yang betul Lepas tu da'wah yang betul Fum, ya akhwan, Jelas ya akhwan Ini sebab ya akhwan Bahaya bahaya bahaya Anta salafi dalam masjid ahlus sunnah sahaja Tahu ya akhwan Satu macam Satu jenis dari ya akhwan kita Dia salafi dalam masjid ahlus sunnah sahaja Lepas dia luar Bagi kerja Bagi rumah Sudah dia bukan salafi Sudah dia orang lain macam ini dalam masjid akhlak dia macam Bagus Dalam rumah dengan isteri dia macam harimau Bukan macam makan ikhwan kita Lain Dalam kerja dia makanan haram halal Semua Semua bisa Tapi warah dan zuhud Dalam masjid al-sunnah dengan ikhwan Kalau dia sendiri Allahu Akbar Lain Tak bisa Da'wan tak ta menibar dari kamu Macam itu Tak bisa sebab da'wah belum masuk lagi Macam mana keluar dari kamu Untuk orang lain, untuk menibar Kalau tak masuk lagi, belum masuk lagi Belum belum masuk dalam adik Sekarang da'wah kamu Keluar, jumpa yang bagus, imam yang bagus Masya Allah, misuat yang bagus Misuat besar, Masya Allah Tapi, da'wah belum masuk lagi Macam mana menibar Bahaya bahaya. Jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah lagi syarah dan lagi jelaskan dalam da'wah soalan dan jawaban InsyaAllah tempat yang lain Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.